Eh, hej och välkomna till eh, kvällens, dagens, eh, aftonens, morgonens program utav Fylletank Det beror på när du lyssnar på det, lyssnar du på det så fort du bara kan så är det väl nattens Fylletank Lyssnar du på det när vanligt folk borde lyssna på det så är det väl morgonens eller dagens Men hjärtligt välkommen till Fylletank! Fylle yeah! oh, min röst är så jävla skön idag Ja, hör det Yeah vad, vad har du gjort då? Carl? Jag har varför det Det kan man det säga. Ja, det är därför ja. du. Ja, just det. Ja. Du har varit och repat. Det är därför vi startar så sent idag ja, med ja. inspelningen För att du har varit iväg. väg. vilken aggression här är det är? Nej, ja. inte alls. Jag Bara liksom tänker att du kunde vara där lite tidigare. Men nu är ju här. Alltså. Alla är nere och glada. Vet, ja, vi, ja, mm, ja. Mm. så därför är det varit. Det har varit typ två månader sedan vi repat. Så min röst är lite, lite van. Lite Den är lite så så är det, men jag tycker jag nästan att jag låter bättre nu Det låter lite porrigt såhär Ja, man blir ska Ladies mm. <laughs> Lite kott mm. ha! Ja, ja. Ha, det har hänt idag då Jo, eller i natt Femman måste ha kommit före fyran för Lasse Brandeby är död Kurt, Kurt Olsson ja. Femman måste komma kommit före fyran Ja, för förklara det här Kommer femman före fyran, ta livet av mig att alltså, han tog inte livet av sig, det vore ju Hur hemskt då? att säga. Va? Hur då, Anna? Jag bara läst lite snabbt på, jag fick en så här uh, alert, alert på Aftonbladet för jag tycker det. Oh, det en det. sån, det är ju så vädelöst. De alertar ju om minsta skitsak. Tips Tips här, uh, det är snö i... Gulltfiskorna minne på två sekunder! Okay. <laughs> ja, okej. News, intressant. Jag såg, jag såg det, så här, Aftonbladet har en sån här flash grej Okej, okay. ladda ner, får typ... Tre jävla flashes på två minuter Bara, aj, Bort med den skiten det var ju helt värdelöst mm. Eh, mm. Ja. Mm. På tal om nyheter så har jag tagit med mig En tidning här eh, För att det är ju ganska populärt Till exempel morgonpasset och så De brukar bläddra i tidningar Det är många som brukar bläddra i tidningar Och se vad som har hänt i senaste nyheterna och så. Ja. Jag tycker vi lever i 2000-talet jag, ty jag, ty jag tycker man kör det digitalt mm, Men Precis, det kan man göra man fick sin iPad här Och därför vi. Därför så är det mycket mer intressant att jag har tagit med mig trolletan sju dagar ja och bläddra lite i. Absolut. Mm. Äh, ja, det är klart innan. Nej, nu ska du få höra på någonting här. Den är väldigt kvalitativ. Är lite reklam, barn, ja, nu ska vi nu, ta vara på eller lugna ner dig med vad ja. du säger Larson. Nu ska jag läsa lite grann här. Ehm, testa dina lungor står det, det är en bild på en cigarett. Och så står det 300 000 svenskar har den obotliga sjukdomen KOL cool, utan att veta om det I samband med den internationella KOL-dagen cool Erbjuds en kostnadsfri Spirometriundersökning På Näl under förmiddagen Den 16 november Det är ett andningsprov som är det enda sättet Att få reda på Eller få veta vem som är drabbad KOL cool, väntas som 10 år vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen den coolaste. <laughs> det jag undrar när jag har läst den här. <laughs> WordPlay! <laughs> kul. Jag antar. Det jag undrar när jag har läst den här är var liksom, varför ska man göra det? Det är en, en obotlig sjukdom som du kan gå och testa om du har. Vad skönt att få reda på det, känner jag. Ja, eller hur? Ja, du har, du har det här. Jaha. Vad ska jag göra? Nej, det är ingenting. Men nu, nu vet jag att du har det. Ja, eller hur? Mm. Ha, ha så kul. Ha så kul, läsarna i livet. Det var det jag hade ja. den här tidningen ja. Jag håller med, jag tror nästan man bättre Jag tror inte man känner av sin tom men man inte vet om det Nej. Alltså, Nej, Man har ju för... antagligen gött man känner bara liksom blir sjuk och dör Men ja, ja. man slipper ju tänka på det i alla fall Ja precis Så vi slipper i liksom. Ja precis Det är ju lite kul för precis innan sändningen nu så satt ju vi Du och jag antar och kollade på ett klipp På Youtube ja Om, att dö, om rökning i Malmö Ja På var kan ha vad 80-tal, 70-tal Ja, men vad är det i tiden tal? Ja det var någon reporter intervjuade några ungdomar på en skola som hade satt in hela skolgården som en rökeruta. Nej. Och så intervjuade han några, några åtta, åttonde klassare kanske det var, och så. Ja, men. Ja, är det ingen som pratade med er om den dåliga sidan med att röka? Så säger den här lilla ungen då, ja. Jag, jag röker ju så länge det är gött Lilla om, om, om jag lite. mår dåligt av det så är det klart jag slutar Den är god Vad roliga var att han pratade ju en otrolig skånska också ja. det är, Så länge det är gött Det är gött Vad är det då? Man hörde ju fan inte när han sa Jag gillar fan inte skånska nej. nej, det är ingen man ska lyssna på i ja. lång, längre perioder alltså. blir Jag dummier. älskar ja. Det kan man ju göra Ja Mm, mm. Men vi har inte fått några mail har vi, fått det? vi har inte jag fått, tänkte, några jag fråga vi fått några mail Så här brev är det, och sånt. vet ni vad jag tycker Man hör alltid på saker När man lyssnar på radio, man hör på podcast Man hör saker och ting, kollar på tv Då är det folk som har fel hela tiden Och man vill skriva in och klaga Jag det, tycker det, att folk ska skriva det, det, in och klaga på oss När vi har fel Även om ja. ni inte hittar något att klaga på kan Ja, ni, då får de ju också göra bara, mm. bara lite Allmänt mm. allmänt klag Schock Lite in. ris Just det, Så, det kan man säga också vad mm. Anton mm. Du har en spännande World Feud match Framför dig det, i detta avsnittet ja, det är så här, nu, nu, får, nu ska vi dra det här ja. Förra avsnittet Så skulle man kunna säga att jag outade Utan att ha några belägg för det eh, Någon för att ha fuskat På World Feud. Det dröjde ju inte många timmar efter att eh, Programmet fanns på iTunes en. Jag fick eh, sms Vem? Eftersom hon förmodligen kommer att lyssna på det avsnittet vad fan mailar du inte för? Ja, vad fan ja. mailar du inte för? Ja, ja fan sant. Ja, eh. man ska inte ta, Om man ska ta upp någonting Ska man inte ta upp programmet Privat med någon annan man kan jag ta hur? det direkt till fan. Eller hur? Kör. Mm. I alla fall Då så säger jag, okej okay. Inga problem, vi gör så här då Vi kör bästa av tre igen Och vi säger handen på hjärtat att Ingen fuskar Och vi kör <laughs> Vad är det med dig? Jag att du häller ja, upp kolla ja, eh, Och vi kör standard som eh, så man inte kan ja, få några ja. Superhöga grejer utan man kör liksom på Skills mm. Och eh, jag började spela en match eh, Blev anklagad för att fuska Ganska direkt Så jag började spela in matchen Med min kamera, filma mobilen Hela tiden men det säga sig att hon var, hon var så fruktansvärt långsam på att svara Så att batteriet har nu dö på dem Jag har lite grann eh, Utan matchen där Helt fuskfritt mm. Men det känns onödigt Sen så var jag med Carl ja. Under pågående andra match Han kan bekräfta att det inte var inte fanns något fuskande där inte. Nej Och nu så har vi påbörjat Eller jag har invitat henne för en Tredje och sista. Jag har vunnit alltså sista. två matcher så jag har redan vunnit bästa av tre. Men det här ska vara den sista liksom... Spiken i lådan. Spiken i lådan tanken? av tanke. Kistan, kistan. Mm -hmm. Ja, så heter det. Spiken i kistan. Mm -hmm. Du matar mig med saker, jag bara säger dem ja. rätt ut. Eh, och jag har invitat henne. Hon har inte svarat än så länge. Så att det går ut så bra för henne. Nej, än. Än. Så länge. Hon, Men har du lagt första ordet eller någonting? Eller? Nej, nej. Alltså jag har bara mm -hmm. invitat. Hon har inte ens, har inte ens accepterat mm -hmm. inviten. Så du leder den så länge kan man säga? Ja, det tycker jag absolut. Ja, vad fan. Det är... Ja. Mm. Mm. ja. Ja, det ska bli intressant ja. Det ska vara intressant om det händer någonting i mobilen när vi Förhoppningsvis så kan vi spela klart matchen under inspelningen. Ja, det tror jag nog inte. Nej, jag. nej, men det hade ju varit nice. Ja. Jag inte SMS här och skriva acceptera. Skit. Jo, det kan jag. Så så kör vi HC kör du. Så bara bam. Inga jävla pauser på 30 minuter. Det... Ja. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Äh, allt bra med er annars, eller Ja, absolut. I alla fall med mig. Göt. Ja, jag, jag kan inte prata just nu, jag ska sms-a det är, okay. vi... ja. Men jag tänkte ju bättre nu. Jag kan ju fråga Larsen först. Har du laddat i Google Chrome, man, eller? Nej, jag har inte. Nej. Har jag sett Clark PowerPoint? Nej, du kallar det. Har du sett längre? Nej. På, har, inte, all, inte alls. Nej. <hör> ja, ja. Så är det. Vet, vet vad, om vi är fortfarande inne på filmspår. Mm. Anton, du tipsade ju för ett par veckor sedan mycket en film som heter Drive. Ja. Har du sett mm. den? Nej. <laughs> Men jag jag jag har kommit en bit på vägen. Den kan sägas så mycket att den finns på datorn. Ja ah, ja, så du har köpt den? Ja. Så ja. Du. Precis. Så du köpte den och så rippar du in den på datorn. Nej, jag köpte den digitalt. Ah okej. Okay. Ja, det går också. För den finns inte på DVD -en i Sverige. Så det är lite krångligt annars. Ja, konstigt, konstigt. Ja. Så den ska jag försöka se framöver. Kanske ett med Men det blir väl som Carl förmodligen ja. Kan du reda på att lite mer rakt in i vecken? Förlåt, förlåt, förlåt ja. att han är jättedistent ja. Men hörni, ja. äh, Men vi kommer ni ihåg när, vi, när, när du i alla fall försökte Komma med den här eh, topp 5-grejen Eller topp 10-grejen, att ja. vi skulle ha en sån ja. Och sen så gjorde vi inte det någon, ja, Eller du ja. gjorde en gång vi tyckte det var dåligt ja, Vi gjorde det avsnittet som eh, han eh, Pipdjuret i förra avsnittet förstörde Ja, det, så ah. det finns inte liksom nej. Men vi har ja, försökt ja. en gång och det är ja. Ja. Jag har en topp tio lista Nej, Har du Är ni sugna? Ja, fluffigt. Jag där Och då måste jag ha ett så här, David Lettermanskt namn på den. Okej. Okay. Eh, och det är ungefär eh, kändisars namn vars. Nej, kändisars namn som är väldigt irriterande när folk säger dem fel. Och oh, så här oh, oh, sägs oh. de fel. Okej, okej. Top 10. Oh. Okej. Okay. Vad? Ska höja din mekanism? Mm. <laughs> Då du... smyg. Ja. säger, Karl. Och så Men, gör så han så så lite så tecken. Jag... Okay, istället. Ja, jag, jag ska höja din Mick några snap där någonting. Så. Ah, ja. Ah, nice. Okej. Okay. Kändisars vars namn är väldigt krång... Eller väldigt Irriterande att höra när <laughs> folk säger dem fel Inte bara irriterande Top att höra namn Tio. Nummer 10 10 är ett namn som man egentligen inte kan klandras för För att säga fel, för jag tror inte att jag kan säga det rätt Men jag är säker på att det inte sägs så här i alla fall Och det är säk. Galifinakis Jag vet inte vad det är Det är han med skägget han i hangover i Ja, ah, okej, okay, ja mm. För det ska vara någon slags nja Det ska vara något annat Men jag kan inte säga det hur det ska vara Men det är inte rätt så i alla fall Men nummer... det är inte så himla störande Så nej, nu tar vi det är, det är ju nummer det Men jag vill, säga det, jag vill säga det Nummer nio <laughs> <Okay>. <laughs> eh, Folk som är födda på 60-talet Och växte upp på 70-talet Och därför kollade på James Bond på 70-talet Och tror och tycker att hans namn är Roger Moore Och inte oh. Roger Moore <laughs> Okej okay. Äh, äh. Jag, jag har en till James Bond som kommer lite senare mm. ehm, Ja, nicka mot mig när säger Nummer åtta Då ska jag veta vad jag är sagt Okej, det här är, kan man inte heller klandras för, Eller jag vet inte, jag, det, det är ett krångligt jävla namn Men man ska i alla fall inte säga Matthew McConaughey Nej nej Okej okay. Det det, det, visste inte jag. det ska, ska, man ska vara McConaughey eller någonting Aha. Ja. Ehm, Nummer sju Samuel L. Jackson <laughs> ja. Ska man inte säga Nej. Nej, absolut inte Man ska säga Samuel L. Jackson ja. Man ska ja. framförallt inte säga det till honom Då Får man någonting i ansiktet, tror jag eh, Nummer 6 Jag borde ju skrivit den här listan i ordning Okej, okay. David Bowie Ja Man ska säga mm. Bowie, mm. mm. Bowie Nummer 5 Bono Mm. Sånger i YouTube. Hur du talar då? Bano. Eller? Mm. Eh, nummer fyra. Nummer fyra. Piers <laughs> Brossman. Brossman. Aldrig hört Jag har aldrig sett hört. det i tidningar skrivet. Alltså. Ja. Fyf. Nummer eh, tre. Nummer tre. Victoria Silverstedt <laughs> Silverstedt heter hon. Ja, ja. Nej, det är Nummer tre. Nej den gjorde vi <laughs> Evan McGregor Evan Är det väl Eller McGregor Ewan McGregor heter han Jaha <laughs> Då fick vi reda på det Så är hans namn Nummer ett <laughs> Och Nummer ett På namn som är irriterande När folk uttalar dem fel Folk som vill säga Freddie Mercury Men säger Eddie Murphy <laughs> <laughs> Det är inte bra Nej aldrig heller råkat ut det det jag jävligt bra jag på ja, det var bra jobbat min Tack så mycket. min var ju kaosisk ja, det var lite ja, mer det här var också lite kaos eftersom att jag skrivit om i ordningen 7, 2, 9, 8, 4, 10, 3, 5, 6, 1 <laughs> ja, men, men eh, nej, det var ju man... bra ty... tack så mycket och, tack. det här tycker jag vi ska återkomma till mm. Mm. Mm. Mm. men bara om vi har någon bra ja, vi behöver inte tvinga fram dem nej precis om man har en lista som man har jobbat lite på så kan man ta upp någon man vill om man känner att den är bra och färdig tycker jag när jag åkte tåg hit från Göteborg Så då sa de i högtalarna För att vi åkte väldigt långsamt Så sa de i högtalarna Vi är, ligger före i schemat Det är därför vi åker väldigt långsamt Idioter <laughs> ja För att ni hade inte bara kunnat åka Till jävla hållplatsen Och släppa av dem som ska någonstans men... Vänta på andra som ska komma och... Var det spårvagn? Nej det var tåg, tåg. Ja men det kanske var en... De kanske inte hade någon plats ledig Kan det vara de ska typ stanna i Elvängen vad ska komma förbi det liksom ingenting liksom. Nej, det är dåligt. Men dåligt. Okej, det kan sick. ju inte vara för i schemat heller fall det är folk som säger. Okej, okay, men den kommer då. Fast de kan ju dit, så kan hon stå och vänta så väl. Mm, precis. Man vill inte stå. Ja. <laughs> inte stå och <laughs> och nej och köra he, långsamt. hellre stå och vänta länge ja. än att köra långsamt för då blir man ju bara i ja. bara han blir bara ja. irriterad. En, en grej. En grej att komma på. Finns det fler namn som är mm. såna här så du kan ni gärna mejla in dem. Ja, herregud. Eller skriva dem på mm. vår Facebook. Mm. Mm. Fill in tank Podcast på Facebook. Precis. Och för Lars du hade. några so När jag sa den här listan åt förut, jag sa inte hela listan, men jag sa vad den skulle handla om, så sa, gissade du på två namn i alla fall. Och det var inga som jag hade tänkt på. En av dem, Arnold Schwarzenegger, det var väl lite så här. Mm, det hör lite olika uttal på. Ja, men däremot så sa du. Det kommer jag inte ihåg. Shia <laughs> Khaya la buff. Ja. Huh? Buff, buff, buff. Det är väl han som är skämst. Eh, Indian Jones. Ja, oh, det är jag med och Indiana Jones. Det ska vara. Indiana Jones kommer förr. Äh. Nej. Nej. Ska vi kolla? Ja, oh, alltså. Det kommer väl första Transformers. Indiana Jones. Sen så nya uh, Transformers. Han ah. är även med i Wall Street Den nya Mm Den nya Texan. ser då Wall Street Mm Mm Hon, tjejen som jag sa Var söt Hon heter Ja just är det Är med Kommer oh. du ihåg vad hon heter Nej Kommer du ihåg vad hon heter Kollar vi inte upp det här sist gång Jo Den där är inte sist gång Hon var inte Jag tror det var två sen sen Hon är ju med i Drive då Som jag pratade om ah, Okej okay, det var sist gång Ja just det Eller Det är oväsentligt Vänta Hur stas Hur stas Tjej Tjej s O i, s -i mm -hmm. Just nu har vi väldigt mycket innehåll känner jag mm. Larson är iväg och pratar i telefon Och du och jag sitter här och ska söka på någonting på nätet <laughs> yeah. <laughs> yeah. Välkommen till Fyletank Ja, jag antar Så, Nej, det ska vi säga uh, uh, Fyletank podcast, vi pratar om vad vi vill Vem har skrivit upp uh, Mellandagsre på dagens Inte jag i alla fall Nej, Jag kunde ju gissat på Larsson För han skriver ju så jävla fult Du ser ju Ja, jag har ju inte skrivit det där Fast alltså i och för sig så har jag skrivit det som står längst ner där så att det... Ja, men det var ganska likt Ja, alltså det där, ja, ja. ja. ja. ja. Äh, Jag har ju några punkter här också ja. Jag har ju gått igenom en Google Chrome Nu har ju inte Larsson någon... Lyckats med Nej, men du kör ju det mm. Och jag kör ju det mm. Och det är ju bäst mm. Så jag att inte vad han sysslar med men jag ska ju ta upp några game. Men det vore kul om Larsson kom in här. så vi kan. Han spann ju wifi för Trump på ett telefonsamtal. Ska vi. Får jag berätta för Festen? Transformers 1 kom för dig in i den här rummet. Ja, men det kan du inte säga nu. Nej, men jag sa ju nu. Nu kommer Larsson för ner. Nu kommer Larsson för ner. Hej, Jan! Då tog du vägen. Nej, jag var tvungen att ta ett samtal. Ja. Jag ska på lägenhetsvisning imorgon. Tala snart, tala snart. Nu blir vi av med den här studion snart, tror jag. Fint, va? Då kör vi hos dig. Ja. Ja! Du slipper mig. Yeah. Ja. Vad har ni pratat om när och varit borta? Ja. Det vi, vi funderar på ja, Vi pratade lite grann. och buf, så ja, ja, Sen var vi tysta ett tag för att klippa bort det sen. Vi kan säga att det var en tyst minut för Lasserdam. Ja men vi kan klippa bort den ändå. Nej, ja, ja. men vi hade den. Ja, vi hade den. Den, var, den fanns där innan. Vi klippte bort den. Ja. Ja, jag vill ju berätta lite mer Ja, När du var borta så kom vi fram till att det var så som jag sa: Att först kom Transformers 1 och sen så kom in Jones och sen så kom Transformers 8. Jag är ju lite rolig med detta. Ja, är roligt. I torsdags så kollade jag mitt konto på telefon. Jag har ju Handelsbanken så man kan ju kolla Swedbank också en jävla app eller vem har bank? Ingen utav oss Ingen. Men, Ja, jag idag. har jag en Men det är ett kreditkort Så jag har inget saldo där Nej, skit skitsamma va? Då kan man gå in där och man kolla hur mycket pengar man har på kontot Och skit Ja, det är vanligt bland banker Så jag gick jag och gjorde det Och så hade jag 70 spänn på kontot Och så ja. tänkte jag Fan, det är en vecka kvar till jag får lön Ja jag Tänkte, hur fan så jag vi klara 70 spänn I sju dagar Så, så gick, du kom hit då Så jag gick och köpte chips, gjorde jag <laughs> I alla fall Du, du är så jävla tjukt Det här var ju torsdags På fredag så um, um, så var jag på praktiken på morgonen för mig Och sen så skulle jag börja på klockan 12 på natten Så då var jag hemma hos en kompis när han hade förefest uh -huh. um, Jakob heter han, i alla fall Så då, uh, han har inte Facebook så ni kan inte söka på honom. I alla fall Så uh, um, Inte du heller? Nej, jag vet så, så i alla fall så var det för det där så det kanske var jag och så Jakob och så kanske det var åtta pers till eh, kanske fem nej kanske var ah, sju eller jo oh, sex pers av alla de som var där kände jag sen kom det två pers till som jag inte hade den blekast om de men fan de var sen, var jag, skulle, sen så var jag där i alla fall vi satt där och spelade Halo och typ, de drack pers men jag skulle jobba så jag kunde inte dricka så sen så jag skulle gå därifrån så var plumpoken borta ah, nej min plånboken var borta Och jag hittar den inte överhuvudtaget. Så tänkte jag Alltså det roliga på fredag var också Att jag kollade kontot på kvällen Då hade jag sju på kontot För då hade jag fått pengar från Försäkringskassan För att jag var på praktik mm -hmm. Yes Så tänkte jag Fan vad gött Då ska jag gå och handla imorgon på lördagen Så bara nej Jag tar nej. bort plånboken så jag kan fan inte handla Det blev inte så Nej Så nu eh, Förut idag Var jag hemma hos morsan och farsan Hämta hundra spänn i en krona. <laughs> uh, så, så kan du gå och handla lite mat. Det där liksom. är så anti det du håller på med. <laughs> vet, det är du kommit fram till. Att det, det du håller på med, det funkar fan inte i allt jag, jag hade inte en spänn löst. Båda, mina kort, båda mina kort var där. så jag, jag hade inga pengar. Vad får du tro att jag inte har ett kort som bara ligger hemma? Varför? Har du? Nej. Nej. <laughs> Men när jag var usad. jag det. Uh, jag är inte klaran. Nej, fan. I alla fall. Så förut kan jag säga. Nu kommer det roliga i historien. Jaha. Finally. Precis innan jag skulle åka hit. Så ringer min vän Jakob Hammar. Jag kan säga så här också. Jag ringde han för några dagar sedan. det går var det. Jag ringde och Är min jacka hos dig? Han var. Nej, din jacka är inte här. Jag, bara, Nej, okay, för jag tänkte om jag hade, hade den på mig. kanske jag ner i plånboken i den. Han bara. Nej, det hänger ingen jacka här. Så ringde han förut. Precis när jag skulle åka hit. och bara. jag har goda nyheter till dig. Din jäcka hänger där med, med, med plånbokfickan ja, Jag har plånboken här någonstans Här har han din Och så måste han fippla efter den För han kan inte ha den i bakfickan Som alla andra De Här har är den. min plånbok Han ja, kan inte ha den i vad fan. Han inte ja. kan ha den i bakfickan plånboken. För han har hatt sner rygg plånboken. Så i helvete För han har plånboken. så jävla tjock plånbok plånboken. För han har så jävla plånboken. mycket enkron Den är Det är bra el Shit fan Alltså jävlar av ja, en så jävla historia om nåt Ja, oh, gud vad glad jag blev för det nu. Ja, jag blev ett jävligt glad här ja. ja, Nu okay. ja, jag kan ja, du lite svinfärd nu för att jag har pratat så länge här. Ja, jag ska ändra klart imorgon alltså. Har du något jag kan dricka Lars eller? Vilket folk? Det kommer kolla med jag har du något glas då? Mm, nej, förlåt. Mm. Du ser ju. Ja. ja. Nej, det var min historia eh, Någon kan ju ta om annat Jag har ju lite mer frågor på agendan Man mm, ingen... talar om det här om mitt kontantfria liv Amen. Ja, Antons kontantfria liv eh, Han har inte så mycket det. Men eh, en grej jag tänkte på Var mm. det här eh, som är lite toppnyheter just nu då, Att stå på Aftonbladet bland annat Det här med de här listorna som de sätter för på bankomaterna Och sen så är, har de frågan på Aftonbladet är, så här, är du försiktig när du tar ut pengar ur bankomaterna Vadå för lister? De sätter en list på det, Där man skriver in koden, eller ja. Nej inte där utan nej. de sitter där för, för där kontanterna kommer ut Och så kommer inte kontanterna ut Och då går den som inte får ut sina kontanter In på banken för att klaga Och då går de fram och plockar bort listan och tar pengarna Typ så Och bland annat oh, och sen så fan, oh, är det ju skimning ja, och sånt ja, också ja, finns det. Ja, ja. men Och då är frågan på Aftonbladet just nu Är du orolig när du tar ut pengar Och säger är det, ja jag är noggrann med det Nej det är jag inte Och ja så frågar om dig och du bara, jag tar inte ut pengar och Jag tänkte, vart är alternativet? Jag tar inte ut några jävla pengar Faktiskt det är så, Jag hatar sånt där när det är sån här polls Och det är, om man har ett alternativ i huvudet som ett inte Ett bra, finns. ja ett alternativ, jag, här, jag kan inte välja något av de här För att jag gör ingenting av de här nej. Och då är det ju en del som liksom faller bort ja. Det blir ju ja. det, blir ingen, in, det blir ingen korrekt uh, nej, nej, nej, nej, nej det är grejer grejer. Ja Larsen satt att du läste det igår när nån sån man bil på en kille och så har han på frågor. Det med bilen du vet? Ja ja ja. Larsson, kräver, det är en kille i USA blir stannad på stan och frågar dem tre frågor och så är det någon man ihåg, Det är redan frågar. bra alltså. Larsen. <laughs> är den första är vilken är din favoritkorsning och då svarar killen jag kör inte bil. Och så går de till den andra frågan. Vilket är ditt favoritdjur? Rör bara hallå, jag kör inte bil sa jag. Och den tredje, kommer jag, jo, vart, vilken parkeringsplats är din favorit? Come on, man. <laughs> Jävla roligt. Alltså, jag, ja, roligt. jag. Ja, och jag undrar ju vad reporten tänkte när han faktiskt skrev ner alltså, var det och fortsätter fråga ja, men han kanske tänkte att den här killen måste ju också representeras Ja, eller så det var ju... kanske det var, Han kanske hade gått runt i tio timmar Ja, jag inte någon. <laughs> Faktiskt bara Köp första bästa Ja Men har ni blivit sannad av någon sån Som frågar tre, tre snabba mm, nej. på Nej, men jag såg ja. att du var med i tidningen en gång Var det inte det? Jo, det har Nej, men mm. Det kommer Men jag har aldrig blivit stannad själv Jag blev stannad av en Radioreportergrej På skolan en gång Då var mm. du typ med, tror jag det ja, det kanske ja. oh, Han frågar oh. någonting och det var, det var en så här politisk debatt Ja, oh, just det Och han frågar vad, vad jag skulle rösta på Jag sa, jag är inte gammal nog för att rösta sa, Vad skulle du rösta på då? Och jag sa, det är... NSF <laughs> Nej, det sa jag inte Jag sa, det Ska jag säga det? Det kanske jag inte vill säga Nej, det och, och, och, och det kom inte med i radio <laughs> Nej, skräv. Så att det... Inte kvalitativ radio direkt Nej, precis ja. Jag tycker att frågan du ställer inte är eh, bra Bra mår på radio <laughs> Så, äh, jag, jag och min familj har ju alltid haft sånt När det gäller politik Vi har aldrig diskuterat politik för att, Aldrig? Nej, hemma Jag har ingen aning om vad mina föräldrar är okay. Jag har ingen aning om vad min bror är De vet inte vad jag va. är äh, De, de, de, de tänker såhär va du ska skaffa dig en egen åsikt. Du ska inte lista på vad mm. vi säger. Liksom. Du får ta en egen åsikt så får du rösta på det. Nej, vi mm. följer väl lite den trenden. Men vi sitter och diskuterar ganska mycket. Mm. Men och det vi, gör vi också. Men vi, vi... vi pratar ju aldrig öppet så om exakt vad vi röstar på. Nu jag och mamma mammarummet. Ja, Anton, mm. vad röstar du på för parti? Det vill du inte säga. Hepp. <laughs> Nej, inte <laughs> ah. heller. Men inte, jag, är, du, är du känner att du är lite sugen jag, på att säga det? Inte, så? Nej, nej, det är, det är inte att jag står för vad jag säger Men jag vill bara inte säga det Jag precis. står ju för det, nej, det Det finns ju något som kallas för åsiktsregistrering mm. Det är ganska förbjudet mm. Ah, mm. Aha, ah. Men ah. Det, har du något det Det ser ut som du har någonting du ja. Jag har ju grejer här Men liksom så här, i, ja, det är bara liksom när, vi, när det rinner ut ja. Men det kanske jag har gjort Det, det känns då. som att Anton är mest förberedd idag ja, Jag har ju lite på listan också då. Ja, yeah. Yeah. Va, okay, ja Okej, jag tänkte säga det att vi pratade om min flickvänns visakort en annan gång Att det var värdelöst och att det inte hade såna här stansade bokstäver och sånt mm -hmm. Jag vill bara säga att hon har ett visa ung från Swedbank okay. Vi har kollat Aldrig. upp detta och det är värdelöst okay. hon, hon är på se. jakt efter ett nytt Nej. Hon vill ha ett med en gullig björn på En gullig björn? Man lägga till en bild själv eller? Nej, mm, det finns... På, <laughs> Det, det de mallar och väljer på. Nej men det, det är att man stödjer eh, typ BVF, BVF ja. mm. Och då, det kostar 25 kronor extra om året Och på varje köp så Ger Swedbank 25 öre Eller någonting Som mm. man själv får betala Nä, <laughs> nej, jag vet inte Någonting ja. mm. ja. Om ni skulle hitta En eh, påse Eller gympabag style Med eh, kontanter i mycket kontanter. Mycket kontanter. Mycket. Kontanter. mycket. mycket. Alltså vi snakkar 500 lappar. Och det är liksom du kan inte räkna hur många 500 lappar det är. Äh, nej, det är mycket. Nej, nej, nej. Du tänker att det är en Ica-kasse fullsmockad med 500 lappar. Mm. Som en, en lite halvknuckare. Mm. Och du hittar dem ute i en, en bit inne i en skogen. Jag vet inte, du kanske gick in där för att pissa. Ja. Och du hittar den här. Vad mm. gör du? Vad gör du? Jag hade aldrig haft den här Jag hade tagit den och sprungit hem. Jag hade kanske plockat ner i fickorna och sprungit hem För att jag kanske inte vill bli sedd med den här påsen Nej, springa med påsen är inte så jävla smart i och för sig Men jag hade tagit pengarna Ja. Om jag, om jag tänker att ja, Det här är ju inte någon som har tappat plånboken Nej Det här är ju någon som har rånat något Och eh, Ja, det ja. Och då är väl antagligen de har rånat förhoppningsvis försäkrat Och har fått tillbaka sina pengar Och det här är bara pengar som ligger här Tack ah, you very much <laughs> för jag tänkte på, Vi pratade om det även på jobbet Fast om det, är så, om det är mycket pengar Alltså mycket pengar som du sa mm. Då hade jag kanske mm. ställt det i och för sig Men vi pratade på jobbet För det var någon eh, en som jobbar där Vars kompis pappa Hade hittat en plånbok Utanför jobbet med 10 000 i men så det... bara, vad, vad skulle du gjort med den bara, då, det är en då skulle en hel... jag lämnat in den Ja det är en helt annan grej Ja, Det här är ju en annan grej Om man hittar en plånbok Då är det ju någon som har tappat den då är det, då är det liksom, Vad skulle du själv vilja ha gjort med den Det är ju klart att man vill att den ska lämnas in utan ja, jo, precis. Precis. Eh, 10 000 kronor i kontanter är ganska ja. fett Att ha i plånboken dock. Jo jo men jag känner att 10 000 är inte så mycket pengar För att det är värt att ta Nej Nej. Liksom. Det, heller. Nej. det är Nej. Men det här är ju liksom en annan grej Det här är ju någon som har Vänta, har det här hänt egentligen? Det hade varit så grymt att jag bara, kolla här! Åh, oh, oh, oh, ja. Gå ut! La, la, la, la, la, bra hade det varit. Och jag bara, oj, han vill inte gå en tanto, Så jag tänkte att ni skulle få det här Jag kan ta och sätta in det på ditt konto Vad snäll det hade varit då mm -hmm. Lite grann i alla fall Jag tar ju renta i för sig Ja, <laughs> det gör det? <laughs> 50% procent, mm. lite drygt mm. Men mm. Nej, Varför tog du upp det här? Ja, okay, jag jag, jag, jag, jag diskuterade ja, detta med Malin Typ bara ja, gick ni in på så hela detaljet Okej okay, det är massa 500 lappar Inte tusen lappar 500 lappar Nej det är ju alltså, tusen lappar När ser man det liksom Det gör Nej, inte jag, Det är ju 500, det är ju 500 kan lappar det är, Kanske om man har sprängt Va? en bankomat Så är det ju fan inte 1000 lappar man hittar det är ju 500 Nej. lappar <håll> Nej för om man tar ut 1000 Men bara för att det ligger en massa 1000 lappar Hemma hos dig Carl Nej då får man två 500 Nej men Mm. Man måste gå in till banken ja, Och om man tar ut 400 den i en bankomat, då får man ju en klippt 500. <här> Nej, det får man ju inte. Hur vet <här> du det, Antoni? Kanske är det en sån nuförtiden. Visst det? Ja, uh, uh, jag menar. Fängelse har changed man <här> Ja. Mm. Jag såg det såg jag på jobbet hemma då. Betala de pengar. Då låg jag 500. Helt sönder. Alltså. De har ju fanestått med att slägga någonting. <här> Den har vi tagit emot men fan tog emot den? Jävla idiot Förmodligen du Nej fan var Full du... som en jävel Och bara femma Femma Fan ja. Nej, vet du. Nej jag vet inte Gött fur Jag tror inte jag kan jag gå in till Men jag ut. På tal om att ta emot Konstiga mynt I mataffärer mm -hmm. Varför Carl Får jag tillbaka Euros Ibland När jag handlar med kontanter Jag har Jag kan God att du vet. handlar med kontanter Hahaha <laughs> Yeah. Nej, ja, för jag men, har fan jag... aldrig fått euros tillbaka in på mitt konto när jag har Nej, Nej aldrig Vad är det för nej. euros då? Är det typ ett cent eller? Ja, det är en mynt men man... Och de är ju ja, liksom nej, ja. gula i mitten Men vad är det ja, ja, en då? Är det enisar? Ja. En euro Vad är det? Vilken mynt liknar de mest? De som har guld i mitten Det är ju fan antingen en 50 cent eller en euro Eller okay. två euro Mm Är det? Ja uh -huh. Så då är den kanske värt upp 5, 10 eller uh -huh. 20 spänn Men så vad med... är det du är så jävla grinig för? Uh -huh. jag? Rätta mig om jag har fel Men man kan väl inte betala med euro i svenska matafärer Nej det tror jag Speciellt inte Speciellt här i det tror jag inte Men marska uh -huh. kan man använda ofta Ja betala det kan, kan man Men inte euro Det tar inte vi med emot på dem som jag jobbar på tror Nej inte. Och där kan Men det kan ju vara någon som... Vem fan ser inte skillnad Ja, men det kan ju att om man lägger typ så en, en hög, en, typ så. Mm. Ja. Sen så de, många mataffärer de har ju såna jävla som man lägger i pengarna man alltid. Ja. ja, just så det. Men borde, dom, då dom, borde de inte ta emot, med det. Eller, Nej, det de, vä, de vägs ju skit ja. baserat på storlek. Jag ska ja. gå och hämta en glasvatten eller någonting ja. bara. Du kan få kolla om jag nej Det är lugnt. Okej. Okay. Okay. Nej, det var ju lite mystiskt. Mm. Jag stämmer ehm. så fan på det, för jag går att aldrig gå och växla och det går inte att köpa... Någonting med det någonstans här i stan Nej. Så jag får ju lägga det i en lite såhär <laughs> Har du det alltså? Ja det har nice. Jag har jättemycket mynt Ja jag sa det förut eh, ja. Nej igår var det När skulle gå och köpa ingredienser till takt Ja men det, det är min vanliga sparbus. Mm. Det är bara växelmynt jag får mm. För jag hatar dem inte i plånboken Ja Men jag har en annan separat burk Bara för är utländska mynt, mynt. Undrar man har en mynt Jag vet inte, det var ett tag sen Ja som... ja. ja det var ett tag sen du såg plånboken så, Jag har ju nästan 30 spänn Åh Nå, oh, Ja. Uh, ja. jag ska jag har ju en liten en, list, en liten en liten får jag bara be om lite kål åt dig för det var ju för en brist på kallvatten i kranen där nere alltså. Ja, men du, du får ju du låta den. Spulna... Jag så att den slut nu. Vad <här> åt <här> du mer? Men kruken. Det var inte mer. I alla fall, jag oh, har ju en rubrik där på Han som heter Kul i bilen heter den Det kan ju tolkas lite hur du vill Ja det finns mycket kul man kan göra i en bil Men tjejen som var med i bilen jag Hade inte kul Jo hon hade nog också jävligt kul tror jag okay. We both had a good time <laughs> Jag säger att det är jättefort Att skaffa kallt vatten på toan här vet du This is a tall drink of water. Fat drink of water. <laughs> the kind of drink of water you know your friend got from the bathroom or not from det är händer ju måndag. Vi har redan pratat med Anton om det här uh, informerade redan, jag kan gå igen mm, För jag Anton var i Göteborg, men det är en annan historia um, um, Då i alla fall så jobbar jag på mitt jobb där Så slutade vi 11-tiden Och så kom ni in tjejen, frisade jag tror uh, Och så uh, satt, så hjälpte hon med stegning Och, steg och sen, sen skulle hon skyssa hem mig Jag har bott två kvarter från mitt jobb Så det var ju schysst av henne att hem mig Men i alla fall så uh, Det var schysst Det var snällt av dig, och tack så jättemycket Det här har jag också hört I alla fall, det har du det Ja, jag antar det men rövarmen. Var... Ja, det får var... hon bättre för dig I alla jag fall Men i andra det andra Lyssnarna Jaja, det är för er vi gör det här ehm, Då så så sa vi Fan, i är lite kallt Och vi sätter igång rövarmen. Så bam, sätter på rövarmen. Och så hon Varför lyser batterilampan Så hon efter en tid jag bara Kan det vara så att batteriet är dött? Bam! Det var dött Så um, Ja, så jag, jag tänkte ja, Min bil stod borta i en liten park Lite längre bort. Så jag tänkte, ja men fan jag går dit hem till bilen och så, För hon hade startkablar i bilen Men ingen av oss visste ju fan man skulle koppla den här jävla skiten För det är ingen åt helvete om man, om man kopplar fel Gav fler gnister och allt och sånt jag har sett förut mm. ähm, man, kan, man kan på. ju plocka fram Instruktionsboken om man är Sugen Vad heter det näst... på svenska? För det heter ju på, heter det på amerikanska Startkabel Ja, men vad heter det när man gör det? Starta med kabel. Ja. Heter det bara så? Har det inget namn? Ja, jag tror inte det. Kabelstart känns äh, lite... Nej. Ja, skitsamt. Så vi ja. i alla fall så jag, så jag skulle gå bort där. Okay, Starthjälp kanske? Så hon satt kvar i bilen. För Hon stod, mm. på, hon stod, på, äh, hon stod på en uh, total. Så hon tänkte om jag lämnar bilen ska jag få garanterat böter. Så hon satt kvar det. Och skulle jag gå bort. Så precis när jag började gå så ser jag en bil komma. Uh, så tänkte jag, fan jag känner gärna den där bilen. Och vem är det i bilen? Andreas Andreas Kände från. tror Förtröttat just det. Ja. Ah, yeah. ah, ah, jag vet stor skägg. Um... det är därför ni känna. Ah, yeah. Så kom kommer han ner, skulle han hämta sin flickvän Linnea som bor precis bredare Så stoppar han om och så sa han men vi kan ju putta igång bilen. Så vi putta i om bilen. Ja. Vi fan vad trött jag blev. Och så hade inget bälte där, jag <laughs> trodde att... på byxorna hade Att att ni inte tänkte på det från första början. Skulle jag ah, skulle Ja, skulle han putta själv eller? då eller? De var ju två i bilen. Ja men ska hon du, putta då Det, där liksom. det är väl vi redan där bara, Ska hon putta samtidigt Om oh, du det är jättelätt att springa kappbilen och hoppa in Tänk om man inte lyckas då Flyger rakt in i någonting Det, det är ju inte så att man tar två steg och så det, det är typiskt till... Larsson Utan... Men det är lätt att springa i kappbilen och ta sig och så, in Och så bara Klippbild Klippbild Och bara Åh oh, <här> eh. vi gör du killar? Du har väl ja, helt försäkring va eller? <här> ja. Det är jävligt dumt att testa egentligen jag kommer att vi gjorde det en annan gång På midsommar en gång. Min farsen jag Jag var inte med och gjorde det För jag var ganska liten Men jag kommer ihåg det Då skulle de putta igång en traktor ner för en backe ja. De skulle putta fart Och skulle på in Och skulle starta mm. men den Men det vann inte Den flydde rakt <laughs> ut i skogen och... <laughs> Det var kul <laughs> <laughs> Får du en bil här sånt då? Ja, ja. Eh, som ni kanske har hört innan jag också kan lite ut en stående punkt Vad händer med Antons körkort i veckan? Ja. Eh, lita inte på någonting som du har på internet Läsa på internet, flashback och så vidare Vad läste du ja, Jag har ju läst det att man får i minst Eller max tre månader eller någonting mm. Fake Och, eh, och eh, det att eh, vad, vad är det Carl? Kör bara <laughs> Förbereda Och det att det, det är inte från det datumet de tar kortet Utan det är från det de tar i beslut Fake Fake. Eh, det är så här att eh, jag kommer få tillbaka till mitt körkortstillstånd den 24 februari så 2012 Ditt körkortstillstånd och inte ditt körkort ja, ja jag har ju provtid som vi har kommit fram till mm. tidigare, ja, ja, ja. Så att jag har pratat med min gamla körlärare Och jag sa, goda nyheter, du kommer få ha mig på riskettan igen i februari <laughs> och han sa, han skrattade Fan. och sa, vad har du nu gjort? <laughs> och jag sa att jag kör lite för fort där Och så sa han var det laser Eller var det poliskontroll Eller var det kamera Och jag sa Jag blev lasrad Och han sa Mutar honom inte Jag nej Det känns att du inte får försöka Ja Ja Nu tar vi det för Något annat också Ja Myteri Vad det? Det heter mytbrott Det heter inte myteri i alla fall det är Fan Eh ja Visst är det irriterande när folk som menar W Säger med enkel V Ja, speciellt på engelska Fast det är ju lättare att säga punkt Ja, men det är ju WV-punkt Man säger ju så, eller? WV, det är W Fast nu, man brukar inte säga WV-alls längre Nej, man säger ju bara Fyll i och namnet Det är ingen sida som är så Aftonbara på en dess Fast det klipper bort sen, för jag gillar Bang. Det fixar du. Ja. ja. bip som gör kött liksom. Det och den. Vad tyckte ni om det, ja. kära lyssnare? Tyckte ni att det var coolt, eller? Lite ja Jag har hört eller? från en lyssnare att det var kul. Har du gjort det? Ja. Det fick Nej, Viktor Heldén. Ja. Hej Viktor Heldén! Det var länge sedan vi såg Nej, Victor. Han är ju en kille som, som har lyssnat på det avsnittet. Och så sa jag, var det kul när jag sa hej till dig? Och han sa, vadå? då? <laughs> Bra att du det och dem mm. Menar du tal eller skriv? Skriv, skriv ja. uh, man, man kan ju skriva dem nu, ja. för uh, Men så är det ju många som envisas med Att skriva det och dem För att det ska vara det rätta Fast de skriver inte det När det ska vara det Utan de skriver <laughs> dem hela jävla tiden Karl jag, är lite... Nej, jag har lite gett upp bara, det Var du på syfte på mig eller? Nej, inte egentligen Men det, det känns som att du säkert har gjort det När du satt där och var tyst ja, Och började, började på dem, pilla med mobilen istället um, Jag tänkte Ej. bara fråga Lars om för att jag kan gå in och hämta lite mer taco pie. Ja, absolut Han har gjort en jävligt god taco pie. Ja, den var väldigt god mm. Mm. Utan vi... kött var det, och det Var var det gott då, tyder du? Ja, jättegott Jag och Lars har gjort ju taco i går som jag sa Fan vad mättare det blev Shit, vi bara... Jag, jag tror vi, vi åt väl, vi åtta kanske. Jag tror jag vaknade fan mätt i morse av alltså. jävla matkoma ja. alltså. jag, jag tycker synd om dekal som skulle gå och jobba på det. Ja, också. du. Jag var jätten jag hade fått ner på på toa bara ner med fingrarna i halsen och var spek. Det var så jävla mätt. Jag stod i kassan hela kvällen för jag kunde inte röra mig. Så jävla hemskt. Var det. Men jag går och hem till mig taco Gör det ja, det håll på det likadana. Ja. Kan vi då under tiden säga det att jag har ju fortfarande inte hört någonting från någon slags worldfeudande med den här flickan? Åh, herregud. Mm. nej som, det är programmet... hon som du tidigare repeterade. på eller? Nej, hon har inte svarat på det som helst heller. Så att det känns som att hon bara liksom glider undan nu. Jag tycker att det är jävligt dåligt. Mm, hon är ingen god förlorare man då. Eller hur? Eller hur? Hon, hon vill inte ta en tredje förlust och inte chansen till en, en vinst heller. Nej chans vad är det för jävla chans? Jag kommer, igen. jag kommer igen, seriöst. Jag uh, I'm pretty fucking awesome. Nej, uh, men vad, på, på jag uh, tänkte göra. Vad sa du? På tal om det och dem, Anton. Ja. Jag, jag har gett upp det där för ett tag sedan nu. Jag orkar inte käften med folk som påstår att de har rätt när de har fel. Så jag skriver dem överallt. Ja, det är mycket bättre än att ha fel på det. Nej, där. men det är mycket lättare. Nej, ja, det är bättre än att ha fel. Ja, det är För fan! Eh. Jag tyckte det var jävligt gött med. jag brukar inte gilla Varm isbärssallad så Nej Men det var jävligt gött Det smakar nästan alltså som kebabpizza Med sallen no, Men det är lite det lite så. Där, jag. Men nu tog vi bara isbär för att vi hade det kvar sedan igår mm -hmm. Annars brukar man ha lite Romani Nej jag förstår det inte Eller rucola kan man ha också. det också Nej det är inte gött Skit i idag! Oh. Ja. Ja. Ah, det var ju någonting jag skulle säga så alltså. Shit. Helt jävla bortblåst. Promptom. Jag tänkte fråga Larson. Var i din shaker Men han har ju fan ingenting till <laughs> sig. Nej, jag hade det förut. Jag har inte haft tillfälle att gå ner och hämta någonting. Inget te har idag killar Nej, det är helt sjukt. Jag har på. Mm, fan, vad... Det känns som att programmet började. Breaking the routines. Jag skulle vilja säga en sak. Om ja. Angående stavning och sådana här fel mm. saker. Mm. Eh, och ska man inte gärna börja en mening med? Nej. Nej. Även ska... fast jag vet att jag har gjort många Det är men... väldigt svårt ibland att inte göra det. Jag. Då ska jag bara vilja läsa lite grann ur en bok här. Mm. Och ni får säga om ni känner igen det. Och så. Stop me if you've heard this. Okay. Eh, Gud sa det. Vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Mm. Punkt. Ja. Och, och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet också och som vattnet, bla bla bla bla bla punkt. Och, och Gud såg att det var det gott. Kan du the Holy Bible kanske. Stämmer bra det. Nej. Det är fan, och hela jävla tiden Vi börjar på varenda jävla mening i första jävla kapitlet på första jävla Mosebok. Ja. Jävla kristen skit. Det är det, jag kistar jag följde allt på L1. Ja. Ja. Jag var satt du läste Bibeln när du insåg det här Eller vad mm. Jag lade med appen Holy ah, Bible, Bible. Köpte du här Nej Han kallade Han Jaha, Han var Nej Karl, Det är bara du som har en räkning från um, Appstore varje månad på typ 700 spent Ja faktiskt Jag köper så jävla min jappar Ja jag förstår det inte Det är så jävla äh, jätteskrappar Bess som <laughs> finns du ska, du ska få en app i julklappet med mig Inna. Jag inte Hörrni, vi, kan väl spela, ja, vi, också. Eh, vi kan väl spela lite musik I, i på, på podden va? Alltså om vi bara drar en ja, smakprov Av ja, grejerna det. så borde du Och vi citerar det så att säga Och mm. nämner vem det är som har framfört Och så vidare mm. Aha, borde, Det borde inte det är, vara några som helst Jag borde problem. bli lite gladast, lite reklam. Ja. Och new game ja, with uh, henne här oh. uh, men... På tal om musik jag ja, Prata, var prata i, så ska jag fixa Jag Larsson dag. var ju på en lokala rockbar Ja. På... Backstage rockbar mm, ja. Reklam, vi kan gärna röra reklam för dem, eller? Ja, ja jag tycker jag, jag absolut Men jag tycker inte jag reklam för bandet, kommer jag inte gärna Nej, okej jag i jag, det, jag, jag det Jag tycker inte om det är sån musik Nej, äh, jag tycker de är skitbra Det är sen lite deathcore Bum, bum, boom, boom, bum, bum, bum Till så Ja Då, <laughs> för, de, hade ju, de har precis släppt sin uh, debutskiva länge, ja. Så jag var där och kollade på dem Och drack, mm. drack ett par öl och kyllade typ ja. ja Jag gick där mest dit för att jag, jag Tycker om att vara med Larsson Mm. Och Linus var där också mm. Jävligt trevlig smud Ja, det var ju ganska kul Men det var mycket mindre folk än jag trodde det skulle vara Ja, absolut Men eh, backstage De har ju den billigaste ölen i stan mm -hmm. och, här. och det var ju en torsdag mm. Och då brukar det bli så att det är många nu blir några 18-åringar som ska till Lips och festa, ja. för de från 18 på torsdagar. Ja. Så brukar de gå till backstage på torsdagar. Jag tänkte och att, de drev, att de fyllde 18 på torsdagar. Det var det. Ja. Jag ja, det kanske de också gör. Ja. Ja. Nej, men då brukar de gå till backstage och supa sig askalas innan de går dit. För Lips är så jävla dyrt. Mm. Men nu var det ju inträde på 8 och mm. Då tappar man ju den ska man säga klientelen. Ja, precis. Mm. Så det var ju mycket mer riktat. Förra torsdagen. Men jag kommer med en grafisk God damn Pufft Tänk dig om fast du suger lite mycket Vaktkuk Vaktpenis Det är gött det <laughs> Explicit Men, ah, okay. uh, um, nu, nu spelar jag upp lite En låt då Som ja. är Det är en ny låt Med artisten heter Så mycket som David Guetta David Guetta Som han heter <laughs> man uttalar det, det. Låt, låt Titanium då Uh, har ni hört den här låten? Nej. Nej, men då så ska det bli spännande. Jag ser fram emot det. Ja, alltså vi ska ju bara lyssna lite, lite grann nu. Det är som sagt han och det här är hans låt Okej, okay, oh, så här. Ja, så kan jag ju ljudboxa. Fan, broder. Alltså, fan, fan. Känner ni igen det här någonstans? Like va? Girl, eller? Nej. Nej, det är inte Nej, det är så jag sa Malin också. Men, men... det är väl fan inte. Vilken låt är det Oh, alltså, ska vi, jag ska, vi ska lyssna lite grann på den här tänkte jag mm. ja. Fan vad jag kände igen det Nej, jag kände inte igen den alls Det gick för fort mig. Är det äh, Guns N Roses någonting eller? Nej, ska nu sluta gissa? Ja, det ska ju komma den här <laughs> Men äh, är det... Så, äh, nej, men fan, äh, Jag ska säga att vi kan prata om lite om David Guetta om tiden, som Ja, gör det och, för den här ska jag ladda hålla på Jag gillar inte David Guettas ja, andra grejer ja. alltså. Jag är inte om jag gillar den här heller Men jag, ja Sån musik har jag lite emot Såhär jävla dance skit Det är Gött och att lyssna på det goda att och sånt. Ja, tycker jag. Ja. jag Okej, okay, då slår jag eller... på låten här. Ska vi se hur fort Youtube väljer att ladda. Mm. Mm. Okej, okay, nu. Play. Oh. Nej, det tänkte inte jag på. The police. Ja. The police med every breath you take. Ja. Det är ju exakt samma. Det är det? Nej, det är, nej, men det är mm. ju exakt samma, menar jag. Ja. Att det är liksom... Mm väldigt ripat samma, samma sak med hans den här uh, Without you! den är väldigt väldigt mycket samma som <laughs> som u 2 uh, på den ja, här. Det var det inte. Den kommer <laughs> sen. Kommer, <laughs> Jag tänkte direkt Vanilla Ice och Queen. Ja, precis. Men mm. den är ju. Det är ju, Oj, det är det ju är sånt. Besättade Jag tror det, här gör är, det. Är, det är ja, boom, nu ska vi som sagt nu, nu ska jag ta uh, World Feudet här. Så. Att, ja. uh, har ni fått ut något ord var eller? Eller har ni fått lägga någonting jag vet inte. Vem det är antagligen kanske inte Jag vet inte. Det landar här. Oh Om det är det som börjar, då måste jag säga vilka bokstäver du har. Vilka bokstäver har man? Har åtta stycken eller? Sju. Sju är det. Okej ok, vilket är? för folk som heter efterbilden vad full eller typ exakt samma som alfabetet? Ja, fast Jag det, tror inte det behövs förklaras. Nej, men jag tänkte vi gör det ändå. Eh, Okej, hon det är bra. Hon skrev nu snöre på. på. för 16 poäng. Vart Vad har Jag har L K R A E G i Mm. La Ska vi upp dem, skriva. Skriva dem på vita tovlan. Ska Nej. vi spela tillsammans så här kan vi ju inte Nej. göra. Jag ska ju spela själv. Nej, det, jag, jag tyckte det var fusk för henne att hon satt med sin pojkvän Simpoiken, jag det är ju fusk. Han är ju kille. Ja. För de enda två. Det finns två personer som ständigt slår mig i Worldview. Det är min flickvän och det är en sminkösträ som heter Julia. Vad fan är en som heter Julia? En eller? Hon är väldigt snäll. Alltså är hon inte god. Nej, det brukar vara så. Hon är jättesöt, Hon är inte fet. Feta brudar är ofta jättesnälla snälla. För de måste vara snälla. För många kompisar. Så är det. Så är, det. Så, så är det. That's a fact. Fula människor måste vara snälla. Ja. Det är rätt kul att de är snälla. Jag är ganska snäll och jag är snygg och ganska smalt. Och... Lakejer. Det, alltså, det blir ju inget double word vill jag också. Ska du lakejer? Nej, men man kan. Det, All... det är ett alternativ. Aha. Fuskar du nu? Får man alternativ på också? Ett alternativ som jag själv kom på här i mitt huvud. Aha. Men, aha, det är så... det ja, men... <laughs> <skratt> oh, Gud. Men jag berättade väl det um, jag, för att tala om food. jag vet inte om jag betalar om det On-air eller off-air Men det, det reklamen jag såg i Metro med det var en World Food sida mm. Och så stod det Barnvagn Och stod det bil mm. Och så jag säger, var det såhär barnvagn Och så var det så lite snett Som bilen hade kört in i det Så det stod det, håll ögonen på vägen Det tycker jag var ett smart reklam Det tyckte du, det kan jag hålla med om jag tänkte på ut förut när jag är på att försöka ringa dig när jag skulle köra bil. Jag tycker som att det är så svårt. Jag tycker det är ganska oansvarigt att hålla på med telefonen samtidigt som man kör bil. Ja, Jag kör lakejer alltså. Kör då. Nu, ska vi, då, nu ska vi köra så får som möjligt. Jag pratar med mig själv. Med. Ja, lakejer 18 poäng. Lars, jag. Om man ska gå någonstans får man ta tala om vart fan man ska Ja, vart fan skulle du? Han skulle ja. fylla på sin shaker! Veckans shaker! Oh. Har vi då? För det är väl en stor del Blan, putt. är en riktig jävla god gäng, Ja, det är en mm, riktigt där riktig pulver det och, han har bland i. Det Åh, är det oboj? Ja. ja. Ah! <laughs> Fan, jag suger mig på oboj. Det var så länge sedan. Att jag dricker nästan aldrig mjölk nu för tiden. Om jag köper någonting så köper jag i sådana fall sojamilk. havremjölk. Nej, havremjölk tycker okay. jag inte så jätt. Tycker du mjölk är godare än mjölk faktiskt? Tycker du? Mm, tycker jag. Tycker jag att, är att ty... havremjölken är lite sötare. Jag gillar inte marsepan, men jag tycker jag smakar lite marsepan. Nej. Nah. Det får du allt ha för en skäl, ja, Just nu i Birdfeud-matchen står det 16 till henne. 18 till mig. Oh! Ja, men man ska vi säga? 18. Man ska säga 18 ja, det står 18-16 till mig. Mm. Ja, bra. Tack. Jag måste ordningen Bra. Nej, jag behöver inte. Nej, gud, vad? Jag ska försöka mig på en invitation idag. Ja, absolut. För jag tänkte på detta förut när jag satt i bilen. Det var inte jag som körde, för jag har inget körkort. Men <laughs> där uh... var det. Ja, varför ska jag vänta? Du ska bara flytta ditt stativ Fan, vi, dra en... Slanta, ja. Ja, Men dra med en sladern Ja, jag fortsätter prata då jag det. Ja, Och då var det du, Kapten Röd på radion mm -hmm. Och jag tänkte att eh, det, det kan man ju försöka härma ja. Men så tänkte jag att det, det kanske är lite fusk För att han, han... Han måste ju det, det är inte hans röst eller? Nej han kan ju inte prata Nej. så hela tiden. Jag menar, det, är liksom... det, det måste jag ha till ja. ju. Ju mer mm. de spotar på mig desto snabbare kommer jag blomma. Ja. <laughs> Var jävligt bra faktiskt. <laughs> och... ja, bra. Det, det är du kapten röd och dr. Alban. <laughs> <laughs> ok ja, äh... jag kapten röd låter skit mycket som dr. Alban. Ja, men alltså, att, <laughs> ja, för för det, det där är det där är liksom det är ju lättare att ha någon som redan gör ja, så alltså. alltså. alltså. alltså. alltså. att han kan prata ju inte så. Han går inte in liksom och säger, "Åh, så tar jag en dos terapi." Nej, jag har inte. Alltså, det vet äh. kul. Martin säger, "Far de möv, du?" Kör ja. För du får se på skada. vem är du Jag <laughs> oh, Men hej, jag är Jaha, <laughs> men fan, du dra något då? Ja, visst. Ja, nej. Ja, men det var det var min imitation. Uh, mm. Jag hade jag dugna inte på det. Titta bara. Jag, jag tror jag om jag inte hade någon annan Som kanske uppskriver, jag tror inte det Jag är väldigt dålig på att imitera folk Ja, samma här Jag är jävligt dålig på att imitera dialekter också För jag blandar alltid ihop allt annat än Norrländska och skånska mm. jag, jag, jag är dålig på att förklara folk också Typ som om någon skulle fråga säga: Vem är Larsson? Det är sagt. Om han har tagit du... för mig från mig kort har jag sagt Ja. Ja, jag vet, vad, jag vet, vad, vad ska man inte liksom förklara på gång? Det, Nej, det är skinny, det... lite smilig, vet du är långbord hela tiden I Ja, i ja. för Jag tänker inte på sånt Nej, det är ju väl att du känner mig Ja Och då är du lätt att beskriva det är, det är lätt att beskriva mig för någon som känner mig Ja, jo Men inte för någon som inte känner mig Nej Det blir jobbigt Ja, nu förstod jag vad du Det är samma förut när jag skulle säga Du sa Ska jag säga Adam Och då sa Tommy I bandet Han var Men då Adam Och så jag egen Adam Han var ah, okej okay. ja. Det är jävligt lätt att förklara den. Men ja. det, det är ju ett Liksom Smekläm Ja Det, Men det, det... Är, det är mer ett epitet Han har fått Ja jo faktiskt ja. Det, Du har ju ja. Larsson Ja Larsson Larsson Om du skulle krävas Jag säger aldrig Larsson Larsson Jag säger Larsson Larsson Så får jag säger fattar Larsson. <laughs> Larsson säger jag För jag känner ju bara Det är för Larsson. att det kom till En annan Larsson eh, som kommer att kallas Tjock Vem då? En annan Larsson vem, vem då, vem då, vem då? Men en annan Larsson ja, som nej, även nej, kallas LSD Larsson Men vad heter han då? Jag vet inte, jag vet bara Larsson Jaha, jag tror du Vet du inte vem ja. det är? Jag har träffat honom en gång Är han huvudet eller? Vid det tillfället man så tror jag han var LSD. hög på LSD Så att Inte okej okay. Nej. Då ska man fan ha någon som kollar till när man kör någon sån grej alltså i Ja, det, det kan du ju göra. Mm. Mm. Så billigt på den som har satt LSD. Som hade börjat eh, gräva ur sina egna indelar grejer. Wow. Oh, sånt där vill man inte göra. Nej. Mm. Nej. Därför sånt är verkar farligt. Mm. Kids don't do drugs. I alla fall du, LSD. Du, alla du, grejer, jag inte LSD. Nej. Annorlunda På på 12 är inte så på, farligt, på, men jag lite på för. på ser konstiga grejer. Jag har kollat första säsongen på Twin Peaks Ah, vad roligt, då kan vi diskutera yeah! det Kom, vi får sitta där och vara tyst Okej, okay, men jag har kollat Twitter för länge <laughs> <laughs> Ja, vad ja, vill, du, vill du säga? Jag ska bara säga en sak innan Ska vi hålla det här programmet lite kortare än sist gången? Ja, ja. ja vi jag Vi på jag. 56 minuter nu Okej okay. ja, vi, har, vi har ju en, en, en liten stund som är tyst också Den ska vi ta bort Mm, typ så titta sekunder Ja, precis Mm. Nej men jag tycker definitivt att vi ska hålla det kortare Men jag tycker att Twin Peaks är en väldigt underskattad serie Om man inte har sett den Men det är ju ingenting jag kommer att sätta mig och kolla på en gång till Nej, det vill, kanske, det vill man ju inte göra För att det, det känns som att man behöver se det en gång Ja, det räcker ja. Men jag förstår inte vad deras besattenhet är Med alla normen och islänningar På det här innet de har Uh, det, det... det kanske kommer fram senare Men Grejen är gör de... bara skandinaver Nej alltså de uh, Håller ju på och handlar med trä mm. Och... Mm. Men varför skulle skandinaver göra det Vi har ju träd Ja fast inte Norge och inte Island Men varför skulle de importera det från USA Jag vet inte, de kanske gjorde det Ja, Tveksamt va Jag, jag känner det direkt Vad va fan gör de där hela tiden Och så när norrmännen sticker så kommer islänningarna Ja. ja Det är roligt Det är roligt att ja. prata norska Men jag, jag gillar även Jag tror det var avsnitt 5 eller sex När det är någon dröm där Och så är de i ett rum Med väggar av sidan Eller sammet eller någonting Aha. Och så har de pratat baklänges ja. Spelat in det ja. bak, Och ja. spelat upp det baklänges ja. det låter helt fott. Och jag ja. säger bara Den dvärgen, vad han kunde svänga Ja, oh, jävlar du Ja, oh, han kunde fan dansa Ja, oh, han kunde dansa baklänges också uppenbarligen Ja oh. Det är inte dåligt. Nej Du kan inte det? säga Dverg längre, så är det För det är Så är det Jag säger Dverg hur jag gör Jag vet inte Småfolk Tomtar <laughs> Ja, gnom Ja, för småfolk är ju inte mer eh, Nedvärderande, eller? <laughs> jag skojar <laughs> Det är inte helt något kul på Twitter eller? Så det alltså, var kul. du skrev till mig Ja, bod... när jag skrev till dig Rasmus, Jag skrev att ni bifar lite förut. Ja. Men du skrev att uh, han skrev hashtag stjärna. Och du skrev att det var en underlig hashtag som fyrkant är motsatsen till stjärna. Och då skrev han om man är böga. Och då skrev <t waters> du. Skrev... Det skrev du. Nej, ja. Nej, ja. Ja. Ska vi runda av kanske? Eller? Det känns tråkigt. Ja, kanske. Men har vi något mer att prata om? Nej. Jag vet inte, jag tror inte det. Nej, då får jag dem då i så fall då. Alltså, det är tråkigt. Mm. Ja. Men vi gör ändå Vi gör ändå ja, Vi gör det ändå Fuck life, nu kör vi, vi Tack för oss idag Vi är, idag. Tillbaka, vi är tillbaka nästa vecka men det Precis Och uh, så får vi även på med om att uh, Någon gång snart i framtiden Så kommer vi vara fulla När vi spelar in det här Ja, herregud <laughs> eh, När min praktik är slut Så har jag inte jobbat typ varje dag Hela veckan Så kan vi nog köra på lite fylletankas. Mm. Då kör vi fylla för, på tanken for, För mig blir det i januari När julborden är slut Fick liv Då får du göra också <laughs> <laughs> <laughs> Kul Ja, det ändå <laughs> eh, då, vi kommer inte så långt i, i, i Men vem leder då? Vem ja, det vi? är det är jag som leder med 18 poäng. Uh, alltså, ah, jag, jag leder med två poäng över henne. Mm, ja, mm, jag okay, har också hon mm. Ja, men, bra. Ja, ja, men tack för oss då. Vi vill tacka Harald för det här avsnittet. Nej, du gör det fallet. Jo, jo, jo. Nej, ja. han är så snäll som lånar ut alla han grejer. han är snäll. Man vet att han är snäll. Ja, han vet att han är snäll. Mm. Mm. Maila oss gärna på fulltank@gmail.com. Gmail.com. Ja. Ja. Vi, vi bor i Sverige ja det det. tack för oss L lämna gärna en kommentar på Facebook fylla en podcast och ja och, och, och gilla gärna oss på Facebook ja, och, och rate oss och ja. subscribe grejer ja just det, ja om ni är så här, lite coola och sånt om ni har en Android telefon man är inte cool då men jag säger bara på det är det coola, så han gjorde det att han kan nu sån eh... <laughs> Jo, jo, ja. jag... Jag, <laughs> jag kollade runt med vad det var så lät <laughs> Det har du. Ja fan. Uh, han har gjort någonting med sin telefon mm, så att han så. kommer åt iTunes. Ja, han kommer Så om ni kan söka på Google ni som har Android och fixa det så att ni kan lyssna så ni laddar ner oss på sin Android telefon. Eller så kan, kan ni fråga det på Facebook-sidan så ser vi till att Erik svarar på era frågor. Mm. Mm. Right. Mm. Så, mm. Mm. nu tackar vi för oss. Jajamän. Pussé. Puss.